Sallallahu alejhi wa sallam ala rasulillahi Muhammed wa alehi wa sahbihi. O menjektefa asra hu ila yawmiddin. Ma ma ba'd. Allahu jazzallahu khairan. O vërtet po të ndijim ndaj falëkërkimit. Ne sadav do të bëkimë të Allahu qofë me Muhammedin sallallahu alejhi wa sellem i famshëm të shokët. Të gjithë ata që dikin këtu rrugën ditën në fund të kësaj bote. Ta Në jë edhe në rënderojësrëëre të investigë se në бывf figure gjë�ë të biografisme së meek 성urë se dhe ethe jë ië charbetiочки së meek të peshthimi më dhe不起 mëmi në finitë mënėse të ten tampon se g решил paint sm regarded. të kont Kinësht dië tillitë hotellë e rastrojë bërënd Gjallonera mënë f ambjerëto se gele në 미shë fatakhë është që nga ka mundësuar të kemi familje. Familje është begati, është rahmet. Familje është njërsie madhe, Allah Gjallaj Gjelaluhu. Prandaj, nëjë si besimtare, kejnë përbrigim që të kujdesim për familje, të arruajnë familje. Nëse familje është, më përthama e një shosvijet të shëndosh. Dhe është njërsia madhe se e të ardhme si një vendi. Ese familjet janë të nërtuara me bazat shëndosha me edukat të dorë, ata shoqëria do të jetë e tillë, dashonëse familja shturat edhe shoqëria shturat. Te Allahu leula ku përmend elementet e një një familje të shëndosh për të mirë e kthen kat në dy elemente kryesore. Edhe pse ka të tjera, më po përmend dy përëtyre më kryesore. Ku Allahu leula that waja'ala bainakum mawaddatan warahma om ومن اياته غارغمز تذرج له وعلى nga nga nga faktet e ekzistimit te tij dhe begatimet te tij ndaj ndaj jush es se ka bër që von gamoshle famrën të jenë bashkuar të bashk të krijojnë familje waja'ala beynakum mawaddatan warahma do bëri allah mes jush që të ket dashuri dhe mshirë por në këtyë dy elemente më rëndësish që përbën një familje të shëndosh kur ka dashuri mes antarët familjes. Nuk e filluar nga bashartët, pas taj të këmijet e kështë mëra. Dhe kemi përmanë, da kemi në kaluar se si ishte dashuria për përgëmërit sallallahu sallam në familje ti, me që ka ndërtoj dhe si kuptoj këtë dashuri e përgëmërit alëhi sallallahu sallam dhe antarët e familjes. Elementi 2 që për të hashtë mshira. Si ishte mshira përgëmërit sallallahu alëhi sallam. Për të shumë se të nër Të gjitha veprimet e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem janë mëshirë. Nga salla xhullallahu la ka dërguar mëshirë. Si kusht edhe përmend në Kur'an ve mhar sallallahu aleyhi ve sellem te illa rahmetan lil alamin. Ne nuk të kemi dërguar për të dreposh tëjësh mëshirë për njerëzit. Dhe ti më thogjë në takimin e kaluar se çdo virtut, çdo mirësi që ekzon te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem mundson të çdo gjithë njerëzit të përfitojnë prej saj. E më që anti familja e tij Edhem këto rastin se ka qenë pejgamberi mëshirë për të gjithë njerëzit, për çdo krijesat, pa dyshim se nga kjo nga kjo mshirë e tij kanë përfituar më shumë tikush anëtarët e familjes së tij. On grat me e ata që ishin brenda kulmës së shtëpisë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Të shumë të ndenrosë të flasim për mëshirën e pejgamberit më sallallahu alejhi për ndihmëshmërinë e tij, për mirkuptimin e tij ndaj anëtarëve të, të familjes. Sa për ilustrim vetëm të përmend disa përgjithë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund të jetës së tij ju mësonua që të marr një udhtim të rëndësishëm. Ai është udhimi i Haxhit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u nesër për Haxh në fund të jetës së tij. Dhe të ndërrozo në këtë Haxh nuk është thjesht shkuarje dhe kalim von 100 km në këmbë. Aioci e përbënte atë borën kryesore të këtij udhëtimi. Jo, edhe pse kishte borën vetë, ai më mor rukat djatë dhe me irash shtetinës, me gjithë rroziqet dënkëm, lodhja, mundi me këtë morr, se nuk ishte bora e pejgamberit Ali (s.a.s). Ai fantë këtaj të drozën kanë marr pjesë mbi 100 mijë sahabë. Në përronë pejgamberi së sasë me të dhënjë karavani të 100 mijë më tepër besimtare që ishim njës për në haqë. Dësar kalante një pjeca këtu e të rrugës, bashkan gjitë ishim turë ma të njerëzve. Sa që njërin nga transmitu e se këti utimit thëtë, shikoja për para dhe shihja njerëz sa shesyni. Në sa shesyni lërë kështë njerëz. Shikoja djathas po ashtë njerëz, majtas po ashtë njerëz, turë e modë njerëzve. Nga rëkesë. Parmena gjithë këtë barë me e pasë, pe i kanë veni, jeshtë turmë madhe njerëzsh ndërsa ai udhëhaste këtë karavan alayhi salatu vesselam. Edan kët hax pejgamberi ishte me tërë familjen e tij, edhe me gratë e tij dhe me gjithë anëtarët e familjes ishte në kët hax sallallahu alaihi wasallam. Në kët hax do të ndrohet shumë interesante që kanë të bëjnë edhe me besimtarët, por edhe me familjen e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Një ngjarje do të veçera lidhet me Mshirën është rasti kur Safia gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam filloi që të vonohet nga karavani. Pashkakse ulën deveja e saj. Uthim i gjatë, me deveja s'u ke përballoj dot kët u thim dhe u la. Dhe pas pas u la, fillon të çeti ngatazën e hapat. Dhe ngatazimin e hapave, hapave dalin gataj filloi që të shkputet nga karavani. Me pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem i angazhuar me tërë katërt njerëzve, do të thonë realisht pak më vonë hetoi që Sofia nuk është më atë. Dhe sa ku është Sofia i tan kamet pak më m'rapa. Umë napashe një mëra e m'hendek më më si, si në me mërtë më unconditional. Në sh compute kë në knutës në më Truja Mëme Mërëf I çaë përsh pada egallet shku papu dhe shku pamë dhe ngejë komantur vë gjitho të shki në shku papu men wed shte me chkate nysu 15 tiver對啊 shku avsh shtë mu yapat për ek grandparents e me chkut生活 ajuste și en e a e mqn hatë 빠ava. shku avru më Muharrah në mininusur, në eshte surface, së水 anyuptious.wi havener. shku avru më në fund të karavonit do jet Safien të shqetësuar për vonesën. Ase kishte frikë se pegameli Sallam po ecte dashur sorpresa dhe ka dalë të skuqet nga, nga karavoni dhe ndje e vetmuar dhe e praktikisën në skretinën. Më pas sa pegameli Sallam në Sallam po domund ajo shpërtheu në vaj. Nga emocionet në që fare kishte ndotur, më e shtade grua është në emocionale dhe pegameli Sallam t'ndroh kur apo në vaj. Më e shtat para merra dhe të turkëngarkes si do të sillen këtë rasat ose fillimisht as nuk do të kthehem e shikoj, po do të angazhohem edhe kënce edhe 31 gjendose kam punë më më lloje kam punë më të rëndësishme, po ose për shembull ë kur do të ta gjesh atakun ë nëse ke shkambinën e fuelcaktuar, pse po jetë ka gjvone, pse më ngropa e kështu me radhë. Kur ajo është po thonë vaj A dhe ja Fadisofia, pikë gambë sot. Ne e di, un kuptimtë kundërshtimit të sipërgjambë. Po sigurisht i thot bu, gruaja burit, apo, si kelon vratë, e ku mbela kështu këtë aspekt. Para se të sipërgjambë të turrët angazhjem ndodje është përziq që vetëm parmënuash në gatiës, filloi mia fshi lot nga foshëta e saj Safires, edhe ta ngushllon tëa, të qesonte me fjalë, më të mira, dhe mori vrat, i ndroi devën, i dha një dimë të çotë dhe moat afë sot, ofruajte që me deshmujet e rukus për kujdesin e tij për Safijën radiyallahu taala anha. Që na shpikni ashtu më duket disi më sa ju shumë e madhe, meqenëse e këtë në rrethant ku ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shasë, sajo tim shërshin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kuptoj gjendën e saj të dëmtshëroi, meqenëse do fshihe lotësh në këtë afërsie me këtë shprehje që në kuptoj gjendën emocionale të Safijes radiyallahu taala anha. Gjithashtu ndoshta ne këtu them Allahu subhanahu wa ta ta'ala na ndodhi një ngjarje që e ngarkoi me vërtet aq shumë. Dhe ajo ishte se domon Hax duke shkuar Haxhi i parë dhe i fundit me pejgamberin alayhi salatu wasallam, dhe mundësia më e madhe për ata të huallahu jazzallaahu an macit aty në viteve të shkputjes dhe pa mundësi të shkonin në çabe, Aisha radhiyallahu anha sfrua me ciklin menstrual. Dhe domosht me grua kur të vinë ciklet, privohet nga shumë ibadete, a? Nga shumë ibadete, a? Në Hax apo? Ne filloj me çaj të arshi arë kur hini pikam se dash në, në tendrëti e e po paguaj me çajin. Çfarë kanë ndodhur? E kuptoj se do më kishte art cikli me sance do të pengonte pastaj nga shumë ibadeta. Dhe suset beka pasometha. I tha mos mund të bëj këtë në çka që Allah ka caktu për biet e Ademit. Nuk funion normal. Dhe pas sekullemi ashtu si sot disa, disa uzima që kishte mundsi me i bëhu ato punë edhe nëse është me ciklosron. Pastaj farmana u vonuam më vonë derse i kaloj është që mund si votavam me çapën, pastaj mund si me bu omrë. Por vazhdimisht e mshironte Aishën për gjërat që vetëm as më kthy pa i kryer gjitha adhurimet që i bën atij. E, mshir. e ka mshirë. Asaj ajo don don kanë duhet të sprovuë rreth aty e, cilë, adhesht, bar, në forma ndryshe çendra shtat, zon ku shpënjë dot cilë veçanësh me gjithatë bardh, me gjithatë ngarkje që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai shikoi, kës për kushtin, ai shikoja domthon kët kët kët, kët Ju shih jetë pikë nga emocion këtë, këtë dëshmëri përballë situatave që ndoshta s'kish dhënë peshë të madhe përballë angazhimeve që kishë peqënga mëson. Mirpo, sikur si e ka më pranë Disara, gjithë angazhimet që kishë peqënga të thënë garqjesat nuk e bënin që ai të shkputet nga familja e tij, nuk e bënin që ai të harrojte atë anën e rançishme të kujdesit për familjen që kishë dhënë me dashuri e me respekt e me, me mshirë. Kto është gjithmonë të, të pranishëm në familjen e Pegamës? Pavarësisht angazhimeve, pavarësisht çdo të pomojë nga tiesa me pomni probleme, sfida veçëllë që ballohej me të Pegamës, gjithmonë insta pranishmë ta shuria, kështë pranishme fshira është është e mallë. Do të thotë në mënyrë rast Pegamës sikur kemi sik të takimin e kaluar. Domethën Pegamës veton dihet origjinale. Mënoj është e hapur. A vetë gjithë këto gjëra interesonte familjes pejgamberesh për Përshu, Aisha e kundëshonte pejgamberin alayhis sallam. Jo kuptim fetar, jo, datë gazet. Kto ishte njoftuar thelsisht. Mirë, por për shkak të çështjeve familare diskutonte me të nganjere dhe Aisha ishte re. Në këtë ndërkë, pastaj ajo Habia e situatës me kë po bisedon do të me një grizerin dhe kë pejgamberit alayhis sallam. Dhe kështu mirë kuptuar të mëshirancës ishte re. Në mendë rast duke di sot me peqamson en grisëserën Ocean View pe gamëren në deri historatosav në nat moment Hunija Bubakri. Da tash shtëpia s'kan qenë të izoluar si përpara përshëm, apo ai sot do të më gryzën një të jashtë derës atë. Jo në at kok ka qenë ten ose ka qenë domthonë shtëpi me me çerpiç ose përshëm me me me fije të të të, të hurmës e kështu me radh të trungut të hurmës. Ai ishte shumë vërej e çasme nga jashtë të dëgjosh vetë po thuhet jo vetë zëra da ta kuptosh se është Vitra apo jo. E kur hyri pejgamberi sa ju vërsul vajzën ti. e tij. Atë po e ngri zërn pejgamberi sa zon? Ku shihet ti? E ngriti dorën me deshten e më ia dhoni ftakarish apo e se vajza e tij normal bia te ti. Po apo bëra kështu i but përraç për ball pejgamberi sa zon. E kuptoj përraç kur shet zogaj ose kur gacmoj ose kur lëndoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ngri dorën dorsa i doli përpara Abu Bakrit kush? Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha inna aisha, aisha, më shqyrën në gjoks. Atë gjoftëm nuk lejoj që të afrohet me Mekri dhe e mbrojti Aisha nga pejgamberi nga Abu Bakri raza allah ta'ala anhu. Doli pejgamberi Abu Bakri nga shtëpia dhe siç i është thuar këtë gjënë që vajza ti, pa ngrizi me pejgamberin sallallahu, sa pejgamberi më thon të ajohesh, atë spëtuam pykti njëri, do të thotë tip i anglizur na apo Sperre ei se odobiesen ushtori u nëtë situation. Pohome këtë situatë, Pohome ëShe rrani në këtë rast Dragaj nga mandja se shpejambar essa për përru impresa, për bur Detessa përria Zahlen. Burri Issa Это, in an etë kanë farlëj fërkime ten quptim Ar zu përknhit me. ουν nëmale që më këtshin kësit të kur dhe kush me genë burnedje të këtë këpaba Issa A, për σε me burin ka e ndonj tarlëjnë Po më q frameworks përkundër kësaj, po, ajo isha prap edhe pse e ngri sazi me pega mëson, sepse kishte probleme të ngjaira, prap e ditës së kjo është mëshirë apo. Prap e ditës së kjo, domethënë e ka kthimin dhe, dhe ka qetësinë dhe ka pririn e këshimbrot. Prandaj s'valla nuk nuk kishte frik asnjëherë se do të zbehe rahmeti pejgamason përkundër citata që kanë në ne fortu. Prandaj shtepi e mbushën me mëshirë, me më rahmet ku në asë sitoh nuk mund gante mshira pegamberit sallallaj dhej antarët të familje sallallaj Dhe ashtu e shë mshirën e pegamberit anëih sallallaj të osam edhe kur gabantën në antarë i familje sallallaj dhe si e mshirën të pegamberit sallallaj e të shi e shi në qartas, subhanallah dhe në në në gjurën e kështë e mshirët të madhe që e kështë e begatuar Allah u gjerëleurën me të pegamberin sallallahu aleyhi sallallam E në shëtë anëi, ju që nuk imi sabë po do të do të mëshirë gjithashtu më mësu kur dikush nga antarët nuk kupton diçka apo ose kur bën gabim ose kushtio të ky tikat herë ta te i kalon atë dozën e gjafuar për sabër që nuk e kemi asht madhe pastaj edhe nuk e mir kupton nuk e mëshiron moshatë aty nuk e mëshiron kërkesën e tij nuk e mëshiron një virë në ti eks tremor. Dashur dhëshë është pegameli sa osana. Një natë pegameli ani isatosan të ndër zot Shkaj tek Aisha ravelu të t'hëllë, Atëtë në të t'hërë, atëtë të rëdhën qëtë e t'esëtë të kështëpia e sajë. Dhe... Posta... Unë këllë një... Një kuhe të të në në natës, Përgëmëse në patë përshime që Aisha ka flajtë. Si si flajt e dhe më ngritë në gëdallë, Tëmë në sikurësa Aisha ravelu, Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të t qofë që buleme të ngadal, i vishi ndodë të ngadal dhe duhet i ngadal, më vonë, po të mos kishte cinë, e, e zuar Aisha nuk kishte më kubu se ka thar pejgamberët, po aq se më vonë shikoa i kujdesum. I bësh që oflan qet. Atë kur quhet më ngjës e merr resh mahalla nga kërsimi mati nga nga rroklima ati e kështu më rad. Ahap, aku kujdese ti kur po oflan kur thoshta është i lodhur e kështu më rad. Atë shikoa, nuk nuk të pat mundi si, gruaja e timi me akuptuse po zgohet. O po të moshi shajve të zgjuara. O Zjogu pejgamber son të doli. Ka vajsha si grua, ishte e re, domthonë uh, u, u gasmuan nga ne jurnalistë ku shkoi tash kët bakta. Asë si konsidero kjo është e njohur të peqaunë kështu më shumë se një grua. Dhe pa pushtim se ka shkujtë ndonjë grua tjetër dhe doli më përçi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mi po pejgamber son ishte i dituar në Bekia. Bekia është varrezat e ashabe, varrezat e muslimanëve të kotë. Datja shkëjt bën të dua. Lutjet për banorët e Bëqijes, për të vdekur të muslimanëve. E kur apo që ndodhi la tala anha u krye. Dhe e paqëtohet po kthehet, u krye edhe ja. Dhe tash më ajo vraponta që moste çete pe gambën e sotën. Roqëson. Apse pe gambën sa ponjë objekt të zi ka lëviz. Apo dhe u kthyim shtëpinë. Kur u thim se pe nga sot Aisha prop kyriçit i i i eku në Allah do i qet u fot në çfarë i qet me posha për të thrynga vrapin apo nuk kishte mundësitjet edhe pe ka thoshta e gjë e kishtejtano ki, ku kuptëm pak edhe të të të, të, të disponimit ta atë er shejtani apo gatëvaj at, at, apo menduosat të mashtroni dërguesi Allahu të xalulu çka do ky që është për të lëmë një pasportë po dëshon për, për, për, për gamëne sallam pse doli notës së vetmuar kishte një varg veprime që realisht ishin gabim. Në këtë dosë ajo ishte këtu me i book sot. E mirë kupton këtë pun. Dhe ë nuk është gjoti shumë që të merr tash nd pyetje pse kë doli, pse po dyshon si kur dikush tani më bën raport, më bën çështje, më bën më bën histori nga, Kuptaj, nga bim, e mirë kuptoj këtë gabim, e mëshuroj më vonë këtë kuptimin e saj. Daisha Thaher Rasulullah Pasë në përgjëmë, në thëmë, si së qërim të asoj pse ka dole, me e në e në rëgjibrili, dhe në thëmë, Allah për të udhërën që të shkësh me bo do atëk le të gjithë, dhe të shkësh me bo do atëk, me të shkësh me bo do atëk, me bo do atëk, me bo do atëk. Ajo e shkëpërën qëtë me herën, në shkësh me menqëm, dhe herë, rësullë allë, nëse ndikush për në vizërën të vëdhëj, këllë t Ed nuk lobe gjë kurë, kata kata, falosh nuk më kët por. Apo, ajo sigurisht na sarona, ka pse duole, pse dishova, apo mëshirai. Apo, e pastaj e harrai këtë tim, nuk këtë, u mor formë me kët. U kthye në përgjigje dhe mësoj të bëj më të mirë, kur dikush kon tek vëlet të thotë asalamu alajkum, hani diat, a lutet çeq për të vëret, ne shkon duke dhën selam, duke bëdua për ta për falje, duke marrë mësim të duhur nga vërizet e kësaj rrugë. Prandaj, shikoj katëtim kaç bukur të kthi gabime të kthi lëshime që dodhe me gjithë mëshirë, pa ndonjë arrogancë, pa pa pa pa ofendim, pa lëndim, pa marrjen kytje, pa shërime të ndoshta detajzuara që mund të shqetësonin tasën apo absolutisht ato. Gjitha këto i tensioni me çfarë? Me mëshirë. Emir kuptoj, më von pejgamberi s.a.s. dhe me mëshirën e saj, au me butësi dhe me mëshirën e saj Aishat radhiyallahu taala anha. Gjithashtu do të kemi familjen e pejgamberit me mëshirë dhe fëmijëve vetë andaj ndoshta që pegamsha me kond namaz edhe me hip në çafë ti, donë hipoteti hazani dhe ose dhe me lutje me ta dhe nuk gjuajn nga sejdja. Derisa so nuk përfundoni lojën atë. Para më datë rën te i përkulën sejdë derisa so fëmija lëz në bi çafën e tij. Andaj, von, eh kët mos me konkluzion të timë, kupt saktë që mbi bindja që kanë me siguri të sakt, në fund është në kuptues se deri në këtë mas pegamshëm tolerante diçka ti hipën çafën nishte pse qëran tava madje një herë duke luhur një me disa fëmijë një njeri galar këtu me fytyrë të krepë po vëfosua sa herë sulallahu ti po lu me fëmijë vullai tha dhjetë kam edhe ashtë se afroi të gopjeën bornia se kokëtu qish lu burrin me fëmijë çfarë do bëgam sot tha e çfarë bëj unë kur allahu e ka nxjerr rahmet nga zemrëu kush kiti rahmet unë s'tom di akë ja rahmet apo kur i gjithë mëshërishmës ka më dhonë çif me dhonë rahmet nëpër Në e kthejë të loj me thmij me që, me, me kthejë të rahmetë të mëshira. I ka dhejë do njerës mëha Allah, kësha dvrajht, arogan, se mërko pëtan që të mie kone me lujtë, po, dënë të gjithë me kone në nivellin të sërgjitetit, me, me, me përtu njetë problemet, me përtu njetë ngarkeset. Të mie si përjeto në të problemet, kështabër. Të mie nuk i përjeto. Njetë ngore që i kitë avenë, asë ngarkes që i kitë, aje dënë mshirë a i dhe në dashni, a i dhe në rëspek, a i dhe në dhëmë shmëri, a i dhe në grëhëci, a i një kjedi në tenozhës e të ua e godë e të ua e këta në marod. Më në nënhës sikur se e kim venë në dy sara, në në në gabime të më që pojë në është të... problemet në nga të këtë që kemi i jashtë të shtëpis i bartim, i në shtëpil e dhe disi kryojt në një ambjent i këti problemi nga problemet që kemi në shtë presi në dashnihi, presi në disponinhi, tjera të lejti me, me vetë në tëndë e më marë kur den nga shtë pja jota. Daj pja nga më të lënsën e më thëmi. Madje, madje, edhe nga njerët uh, uh, uh, në më honë, bëjë pjesë e lojës e dyre. Si kur që ndodhe me vlaun e Enes el-Nin Malik, ka pas Amin Nugajr, omejr e ka pas Amin, omejr, radhjallahu të ala anhu, eshtë i vugën, edhe kësë e pas një vramë që të këllut me vaj ta fmija ty ke qesh duke lëviz, ty qesh gordi pse s'po lëvizesh mrzit. Parmana fmija ke është mrzit me me me me, me vramçi kan gort punë mora tek e fundi do të thon. Krasim me çka kështë të loshë pe gamëso ka, ka pa kusia s'mos më të e pa fortë vëllë atë fmijë thotë por qe le paqish mrzit aja umir, çfarë ka bërë në Ngajë? Abu oh, Umir çka po na fizogë, pse ngurr? Shikoj, i doni ja telefonoi për krahje ngushëllimi e ta shkat pse kanë dhotë. Po thoj se s'ka as një golë tetëdhjetë bëgon në post, vram që ne e umirë pse i kanë ngurë çfarë kanë dhotë. Po. Kaç Ahmed? Kaç fmirë që e kishte pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem me me ishjet, Kjita, shkut, dëmën, me njerëz të përsjetë. Gjithashtu, domethënë me anëtarë familjes veçantë, me fëmijë ku ë uh, La së të me Taimir Kupton të lejan të që të bëjnë aqedukinën në i bujtë të rekshtu më rapënë. Të që të ashtë të... E dhe më shëllën të antarët e familës në kuptiminë e angajimimë, edhe obligime. Përgëmëshën kështë shumë obligime. Në jorë, të tërë familë e ti angajohej për me që qëllënë për për për për për për të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n e shërbimin e subjektit rahmat bash rahmat e kushtat ai rahjellahu taala ana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi xidmeti ehlehi beqamni sallallahu alaihi wasallam befsni shërbim te familjes te tij mos pasun te kasulullah çaft te tij te para me pa pegam me me jilpon me pe tu kevo kushtojem sikaksh me thon me pa tu ke as si te para me u kevo Neshe të kië prejte në pejene të prismëri, nësi paramenojmë nje, e në etni të më pun, të ş فيongën vërti burninë, në autoritetinë në shumë të natë, që, të, shë, të në të të, lodër, të, në Hai, në shala, të në të për�ôrëm dhe në të të që e, është e shësë nivë të në të të të që së shësë në të spërimi të të tu në të needë, në të ashtë a të të në të të timës të në të të në që παërpërësë në të që shë mrësë që më është i let apo zonit ja më ngjas tonë a ka diçka në shpirt thos ja allah ku është na përgatitur a ne frojndinai pas atë e ka xhir rahmet me kuptonte çfarë do të bënte dikush për njerëzve apo në shërbësh të kërkesë nuk i këlocohet apo thonë as nuk do të bësta akëni dorë as akëni pas mundësia çka ka ndodh ai dëm një krypunë te ti s'e marrzi pastaj çka ndodh për tek sa apo na pse ti gamësoni të bënd tek tu nga kuptimi që është obligimi burrët më i vënë bon. atë ka sa vetë nga, nga aspekti i rahmet kur kështë mundsi gjindej nishte ofer familjor tatit. Po ata ime kuptoni kurajishtë e ngarkuar ata. Anda ishte një familje që skëmbenin mëshirë kompetencë me zehë ata. Ngase rrezulton te mëshirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj te mëshira mes antarëve të familjes për kuptimin e bashmirjes ynë është shenjë një familje të ndërtuar të formuar se duhet, një familje beqatuar nga Allahu që do t'ja lëroftë. Mirpoh masket rahmat a uh, domthonë mosket uh, te kali mosket me kuptim, kjo është po dyshim nga shënasa, domthonë kono një ke famile më kthytë te Allahu u pendua për këtë gjë këtu me radhë. Prandaj këtu janë disa aspekte që tash shumë pakta vëllai, shumë, pak, shumë, pak, shumë domon simbolike që dëshmojnë rahmet në pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem me familjen e tij e shumë të tjera që domon nuk mundesh më të di ndryshe pejgamberin familje pas duke e xkëmbyi dashnin me andar familjes Rahmat me ta afërsini dhe dëshmorin bashkullim e kësaj rrugë. Realit ishte një familje, sikurse kemi thënë në takimin e kaluar dhe po duam të përmendim me ta në aspektin jashtëm, po, ishte një shtëpi e ngushtë, nuk i zonte të, të gjithë, apo ishte një, nëso një sofër shumë modeste. Kalonte me muaj dhe s'kishin ashtë ushqim esenciale nën grënë, megjithëpo ishte shtëpia ndërtuar me dashuria dhe mëmshira dhe kjo bën jetën e lumtur dhe jep të kuptimitës për lomtë është vëllai fatkësesh shumë familjeve që jemi së vë nesat apo si njerëz të kësaj kohe që natykim shumë bollë pas ka rahmet pas ka rahmet dashamirë negruas gryhat e burrët dhe fëmijëve njerëz që i interesohet të ty në këngal zëvina kanë harru ndonjë më të afërmin apo stafin me Clara në këtë marrë akimi në përqeshje Hukam e medeshtë shumëri, hukam e më më dhe shumëri, kësë është që për dhe shumëri, këpëp të mhjetësë, këpëp të më dhe raporën e këntë shëmesë antarërëtë të familisë, e modin lë më dhe të më dhe më dhe të më të më më dhe më dhe shëqërinë tonë. Allah në më shiroftë dhe Allah në dhe dhe në në dhe në në rukërën e në rukërën e rukërën, ما كاش بروف من صوتي رويت الله يكملكم صلوا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا